Ноги зробилися ватяними, а тіло – нерухомим, неначе в наркозі. Якийсь масивний пилосос усмоктував їх в якийсь інший простір. Линув хоровий спів з посиленими альтами. Було легко і приємно. Хотілося ще і ще перебувати в цьому стані. Однак за деякий час – до божественного хору почало долучатися вороняче каркання. Спершу його можна було чути, лише напруживши вухо, Потім каркання стало заглушувати хор і нарешті хор зовсім змог. Марго опинилася серед степу. Каркало вороня, хотілося пити. Нещадно павило сонце. Марго підвела голову і побачила, як цвіте степ. «Що таке? Щось заважає? Каркання? Спрага? Боже, як хочеться пити! Пити! Пити! Чому це каркання таке гнітюче? Що робити?» Йти шукати воду? Марго спробувала піднятися, але відчула якусь важкість і гострий біль у нозі. Нахилилася до ноги. А це що таке? На ноги були сап'янці. Роздивляючись їх, вона почула, як на шиї затрохкотіли коралі з дукатами. Я знову тут, подумала Марго її захотілося підвестися, проте нагадав про себе біль у нозі. Марго почала роззувати її, тільки тут вона зрозуміла, що її справді заважало. Це був живіт. Боже, я вагітна. Вона їх промовила вголос, ці суто жіночі слова. Жоден чоловік ніколи не промовить цих слів. Жоден чоловік ніколи не відчує того, що відчуває жінка, усвідомивши, що вона вагітна. Бог обділив чоловіків цілим спектром фізіологічних і духовних відчуттів. За що Бог позбавив їх права Власним тілом і душею сприйняти енергетику і таємницю зародження і народження нового життя. Марго сповнила з жалістю до колись ненависного чоловічого племені. Як це можна прожити життя щомісячно, не оновлюючи кров? Як жити зі старою кров'ю? Як можна прожити життя, не зрозумівши одного дня, що твоя кров Уже не лише твоя кров, а й кров нової істоти Яку ти носиш, годуєш, зрощуєш у собі Я вагітна, закричала Марго на повний голос Нею заволодів цілий згусток почуттів, які не можна розкласти на поняття Щастя, страх, спокій, тривога Новина. Я вагітна, близько облетіла кожну клітинку тіла і мозку. І Марго вмить стала зовсім іншою. Вона зачарована роздивлялася свій живіт і лагідно погладжувала його рукою. Це може зрозуміти тільки жінка. Світ перевертається. Все, що вчора здавалося важливим, сьогодні виявляється безглуздям. Те, що вчора вважалося багатством, сьогодні перетворилося на сміття. Те, що вчора вабило, сьогодні видається абсолютним несмаком. Те, що вчора боліло, сьогодні не тривожить. Те, що вчора було поза кадром, стає найсуттєвішим. Як жаль чоловіків, які ніколи не бачать на власні очі, як світ повертається з ніг на голову, а продовжують жити у своєму світі до ногами. Марго підвела голову. Малиново-бузковий колір степового цвіту оточив її зусібіч.